нагадувала аукціонний зал, де позношували рештки розкоші, збіднілі аристократи і погорілі буржуа. Навидко було хазяйської руки, що ніби придає життя обстановці. Усе було вкрито грубим шаром пилу. Та незнакомка не встигла одняти свого пальця від якоїсь вати, що на ній від цього дотику залишилась еліптична цятка. Як у кімнату увійшов господар котеджу, Директор хемії Джим Ріпс. Містер Джим Ріпс? Цілком слушно, міледі. Чим я можу бути вам корисним? Покляніться мені, Джим Ріпсе, що ніколи і нікому ви не скажете моєї таємниці. Ріпс намагався розгледіти риси обличчя незнакомки, старанно сховані серпанком, і скоріше відчув, ніж побачив, що лице її набрало строгого і рішучого виразу. Погляд його перейшов на прекрасно виплекану молоду фігуру. Думки калейдоскопом звертілися в його голові. Він мовчки вклонився. «Ви знаєте, що транспортара за дві дні відпливає до Росії? Ой, інакше я не був би, їхав на ньому сам з доручення тресту. В мене немає грошей. Ось єдине, що мені зосталось», сказала незнакомка, граційно простягаючи йому окраїць серпанкового шарфу. Але як я можу стати вам у пригоді? В мене є чоловік. А втім, може, слушніше було б сказати, в мене був чоловік. Він поїхав до Європи, і ось уже одинадцять місяців, як я не маю нього звісток і не маю про нього ніяких відомостей. Містер Ріпс, невже ж ви не зрозумієте, «Що цього досить для того, щоби примусити нещасну жінку просити, благати вас!» Вона простягла до його руки. Доктор Хемі Джем Ріпс дуже хотів сказати, що немає для чого їхати так далеко, щоб знайти собі чоловіка, що, приміром, він сам, але в тоні і усій постаті незнакомки, було щось таке, що не дозволяло сподіватися на успіх від такої пропозиції. У Ріпса у голові. Зарідок пляну. Тоном, в якому відчувалося скоріше наказ, ніж прохання, сувора і гарна, мов, древня грецька римлянка, вона сказала мало не пошибки. «Ви повинні мене взяти з собою, Джима Ріпсе». Чути було, як такав годинник у жилетній кишені доктора хемії. Нарешті доктор сказав. «Але куди він поїхав?» «До Росії». Як він міг заставити вас саму? Його закликала повинність. Вибачте, я вас не розумію. Він покинув мене, щоби стати в лави армії, що мала відновити законний порядок у його рідній країні. Він поступив до Білої армії. Ріпс поспішив стиснути незнакомці руку. Раптом він засуетився. Ах, я старий осел! Що ж ви стоїте? Сідайте ради Бога! І він присунув їй крісло. «Я повинна бути в Росії», – сказала вона, сівши. «Це рація мого існування». Ріпс вважав, що це з його точки зору зовсім не було рацією її існування. Щодо цього автору доведеться, мабуть, з ним і згодитись. Але Ріпс не посмів висловити в голос свої погляди на рацію існування незнакомки. «Як ваше ім'я?» – спитав він. «Марта Лорен». Отповіла незнакомка. Вирішено, що Марта Лорен поїде з транспортом, як сестра-желебниця. Окрім того, вона попередила містера Ріпса, що аж до прибуття їхнього до Англії сидітиме в каюті. Їй треба сховати від'їзд від деяких близьких людей, з мотивів, що Ріпс, напевно, ухвалив би, якби він їх знав. Містер Ріпс мовчки ухвалив ці мотиви, хоча й не знав їх. «На все добре», – сказала незнакомка. Рікс проводив її до дверей, копнув ногою фіолетового шпиця, що спробував був загавкати, так, що той одлетів і вдарився об стінку, і закрив за незнакомкою двері. Потім він повернувся назад, але не сідав. Розставивши ноги, він стояв посеред кімнати і посміхався до якоїсь думки, що захоплювала йому уяву. На лиці його з яскраво виявленими слідами венеричної хвороби з'явився раптом якийсь солоденький вираз. За день до фатального дня